Розділ п'ятий. Кишенькова атомна бомба на транзисторах. Хто такий Фарадеєвич? І от ми вже щодуху біжимо селом. Вбігаємо на колгоспне подвір'я, де стоїть грузовик Книша, і одразу гальмуємо. Ху! Тут уже бігти не можна, бо привернемо увагу. А нам треба непомітно нижчичком забратися в кузов грузовика – і ми, заклавши руки в кишені і незалежно спльовуючи, поволеньки чимчикуємо подвір'ям. На зустріч нам Білозуба усміхається замурзаний, сеньке обличчя у шмаровидлі комбайнер Гриць Чучеренко. Здоров, пацани! Що, гайку якусь вкрасти треба? Та ні, просто так. Гуляємо! Байдужісінько чвиркнув крізь зуби Ява. Не оглядіть, як пів мені пропаде, ноги пооткручую. Сміється Гриць, і заходить у відчинені двері майстерні. Ми озираємося. Здається, ніхто не дивиться. На бордаж! Командує Ява. Раз, раз, раз, геп! Він уже у кузові. Тепер я. Раз, раз, раз, дррр! Ахай ти сказися, зачепився. І як штани на паркані, на два боки звісився. Ні туди, ні сюди. Ява хапає мене за комір. Сіп! Дррр! З жабою ляпнувся я в кузов. Глиб, отакенний шмат штанів трикутником на стигні одвалився. Тіло моє грішне неба сам виставив. Ой буде мені од матері. Що ж, доведеться терпіть, за шпигунами ганяти, не в карти грати. Тільки б книшу кузов не зазирнув, бо повикидає за шкірки, як цуценят, то такий. Скільки не проси, дядьку покатайте, ніколи не візьме. І сховатися, прикритися нічим. Порожній-порожнісінький кузов. Аж ось хряснули дверцята, загорчав мотор, здригнулася і рушила машина. Повезло, не зазирнув. І знову підкидає нас на вибої. Добре, що хоч стільців нема над головою. Нічого, видержимо. До аеродрому кілометрів з десять, не більше. Ми лише по кілька синців та по дві-три гулі понабували, як уже й приїхали. Коли машина стала і книж вийшов, хряснули дверцята, ми обережненько і повільно-повільно виструмили з-за бортів голови. Воно. Аеродром. Наш. Районний. Он дотріпочеться надути вітром смугастий конус на службовому будинку. Стоять кілька літаків сільгоспавіації. З грузовика стрічковим транспортером навантажують в один з літаків мінеральні добрива. Книж підійшов до льотчиків, що курять біля будиночка, щось питає, дивиться на годинник, потім, приклавши руку до очей, в небо. Іначе тільки й чекав нашого приїзду, з'являється в небі літак уже чути гуркіт мотора. Заходить на посадку. авторитетно шепоче ява. І ось уже підстрибуючи, іде літак, що сів на немудрящу посадочну площадку, позначену тичками. Книж одразу побіг до літака. Спустивши на землю металеву драбинку, з літака вийшов льотчик. В руках у нього довга стокоробка, з якої стичить якась трубка. Льотчик передав коробку Книшеві, щось каже, нам не чути. І показує, мовляв, обережно. Книж бере коробку так, наче в ній вибухівка. «Що це?» «Що він передав?» – стурбовано питаю я. «Щось підозріле?» – каже Ява. «Може, атомна бомба? З Америки?» «За мале для бомби», – намагаюся заспокоїти себе я. «Дуже ти тямиш», – хмикає Ява. «А якщо на транзисторах? Спеціально для шпигунів?» Книшу вережно влазить у кабіну, заводить мотор і ми їдемо. Ні, мабуть, «їдемо» – не те слово. Ми повземо, помало, обережно, об'їжджаючи кожну ямку, кожен камінчик. Тільки один раз у житті я бачив, що цей грузовик так їхав. Тоді він був покритий червоною китайкою, і на ньому стояла труна. Це, як усім селом, ховали героя громадянської війни діда Опанаса. Згадка про той факт холодним шпичаком залазить у серце. А що? Як справді вибухне? І поховати нічого буде, бо від нас навіть попелу не зостанеться. Атомна бомба, це ж яво, шепочу я. А давай злізємо. Чого? питає він, але по очах бачиш, що він не проти того, щоб злізти. Як так їхать, то лучше йти. На такій швидкості він од нас все одно не втече. Та й ноги розім'яти хочеться. Ми перелазимо через задній борт і стрибаємо по жабі, ляпаємося на землю. Ява враз присідає і валиться на бік. Я схиляюся до нього. Ява держиться за ногу і кривиться. Чорт, підвернув! Але по очах я бачу, що він бреше. Нічого він не підвернув. Молодець, я б не догадався. Машина вже від'їхала метрів на сто. Тепер можна за нею. В разі чого хоч у рівчак попадаємо, все-таки захист. «І ти можеш?» – для годиці питаю я. «Спробую», – ховає очі Ява. Якийсь час він кульгає, та потім забуває і перестає кульгати. Ми йдемо за машиною. Нам навіть не треба поспішати, так повільно вона сунеться. Уже й село. Машина звертає у вузеньку затишну геть порослу з порушем, зелену вуличку і зупиняється біля гостроверхого будиночка під черепицею. Ми схвильовано перезираємося. О, ми добре знаємо цей будиночок. Тут же живе Фарадейович, знаменитий на весь наш район, а той на усеньку область Фарадейович. Ви не знаєте, хто такий Фарадейович? Та ну, хіба? О, це незвичайна, чудова людина, людина яких, як казав мій тато, на мільйон трапляється один, та й то не на кожний мільйон. Він наш сільський бібліотекар. Офіційно. А неофіційно. Винахідник. І не просто винахідник, а, як сказав Явин Дідварава, універсальний винахідник-ізобретатель. Я не знаю, чого він не вміє або не може. Він і механік, і електрик, і по різних там радіоштуках, що ото на транзисторах, на півпровідниках, і селекціонер, нові небачені сорти городини, фруктів тощо, і по гідросистемах, просто не злічити. Чого тільки він не повинаходив? і паровий двигун, що сам качає воду із колодязя, із звичайнісінького примуса та старої виверки, і пневматичну садову драбину, натиснув кнопку, пуф, і лізь собі на найвищу грушу, і гідрогазову поливальницю на три атмосфери, вода під тиском газу розбризкується до 15 метрів. Баштанник дід Салимон колись сказав, що якби Фарадеєвичу дать рублів сто на запчастини, він би сам збудував яку-небудь міжпланетну станцію. Та що там казать? Ви тільки зайдіть до нього. Очиняєш хвіртку, і одразу з-за куща на титці кумедний усміхнений фанерний чоловічок. Одною рукою він на ходу з голови капелюк знімає, а в другій тримає дощечку з написом «Здрастуйте, ласкаво просимо». Ідеш від хвіртки по біленькій, посипаній річковим піском дорізці. Праворуч, дивіться, кущ якоїсь городини по спеціальній штахеті метрів на два вгору видерся, і плодів на ньому червоних рясно аж в очах мерехтить. Ви думаєте, що то якась ягода, а то помідори? Карлоковий сорт. А он, де здоровенницька зелена ковбасяка на землі лежить. То не гарбуз, ні, то огірок. А буряки які? А морква? Бачили б ви, однією морквиною бегемота бить можна. Ліворуч колодязь, білими кахлями обкладений, як амбулаторія. Ну, де ви такий колодязь знайдете? Біля колодязя паровий двигун на примусі, про який я говорив, і схожа на гармату ота гідрогазова поливальниця. Та взагалі всіх хитромудрих штуковин і пристроїв не злічити. Ні, недаремно прозвали його Едісон Фарадейович. Насправді він Антон Фадейович, Але то прізвисько необразливе, вимовляли його люди лагідно, бо всі любили старого. Він високий, худий, кощавий, і весь якийсь аж світиться, волосся світле, брови світлі, вії світлі. Не зрозумієш, чи то він такий блондин, чи то сивий. Років йому під сімдесят, а оточі голубі-голубі аж сині. Він не з наших країв, прихідько, десь з-під Тамбова. Руський чоловік, як каже дід Салимон. Років 50 тому у громадянську він воював тут, познайомився з бабою Оксаною, вона тоді молода була, і зачепився на все життя. Був він добряга, якого світ не бачив. Завжди в нього можна було випросити все, що хочеш, останнє оддавав і весь час усміхався. Сердився він тільки тоді, коли бачив подерту якимось юним читачем бібліотечну книгу. «Ех!» – казав він. «Який же це академік читав! Дав би я йому по западному полушарію!» Але ніхто не пригадує, щоб коли-небудь кому-небудь дав він по западному полушарію. Дітей він любив страшенно. Своїх вони з бабою Оксаною не мали. Ні дітей, ні онуків. Жили тільки у двох. І весь урожай свого чудернацького саду роздавали нам. Просто навіть незручно. Останнім часом... Місяців зодва уже баба Оксана хворіла, лежала у районній лікарні, і Фарадеєвич через день їздив туди. І сьогодні якраз поїхав, ми точно знали. А в цей час книж! Сховавшися у кущах по тином, ми бачимо, як очинилися дверця та кабіни, і звідти показалося спершу книшеве сідало у лиснючих забруднених штанях, а потім уже весь книж. Обережно тримаючи в руках, Оту от загадкову довгасту коробку з трубочкою. Ступаючи по землі, як канотоходець, він підійшов до хвіртки, штовхнув її ногою раз. Фанерний чоловічок закущів Здрастуйте, ласкаво просимо. Книж механічно кивнув йому, як живому, і на Рипнули двері. Фарадейович ніколи не замикав своєї хати, і книж зник усередині. Хоче висадити Фарадейовича в повітря. Метнув на мене Ява гострий погляд. «На що?» «Мабуть, Фарадеєвич щось таке винайшов, що отамо не сподобалось?» Ява багатозначно тицнюв відстовбученим пальцем кудись у бік, за океан. І враз розбурхана уява моя малює здоровенницький темний зловісний кабінет. За величезним столом сидить старший генерал із свастикою на рукаві. Перед ним виструнчились книж і бурмило. Генерал дістає з шухляди пачки грошей і кидає на стіл. Книжи бурмило хапають гроші і пожадливо запихують у кишені за пазуху. Генерал щось наказує і робить руками жест, показуючи вибух. Книжи бурмило киваючи заткують до дверей. Вибухає, летить у повітря хатинка Фарадеєвича. І тут шосе. На крутому повороті мчать на мотоциклах Книш і Бурмило. Бурмило мокрий, у масці від акваланга з трубкою в зубах. А за ними, на моторолерах, ми з Явою. Раз у раз книж обертається і стріляє в нас з пістолета. Свистять кулі, шалено ривуть мотори. Мужні наші обличчя сповнені героїзму і відваги. Потім, хоп, моторолери вислизають з-під нас, мчать по шосе і зникають. І от ми уже на трибуні в оточенні генералів, знатних людей, трохи не членів уряду. На наших грудях виблискують новенькі медалі «За отвагу». Внизу море людей. Вони тримають наші портрети і транспаранти з написами «Слава героям! Хай живуть Ява і Павлуша!» Назвемо Київське метро іменами героїв, перейменуємо поштову площу на площу імені Яви і Павлуші. Оркестр грає туш. І раптом ззаду мене хтось боляче-боляче. Щип! Ти що? Це я так захопився, що забув усе на світі. Почав вигравати на губах туш. Тра-та-ра-рам-та-ра-рам. І не помітив, як з хати Фарадейовича вийшов книж. І наскільки повільно під'їхав грузовик, настільки швидко він від'їздить. Ми перезираємося, і який час мовчимо. Потім Ява гучно хукає і каже. Хух, пішли! Ми не можемо цього допустить Я теж хукаю, але значно тихіше І кажу, ризик, може й зірватися Може, говорить Ява і знову хукає Я уявляю собі гучні похорони Заплаканих односельців, наші портрети в траурних рамках І мені щипле в носі, як від цибулі Але не можемо ж ми допустить, каже Ява Історія нам не пробачить Мені хочеться сказати, що в історії до лампочки ми з Явою, у неї більш поважні справи. Та я не наважуюсь. Надто серйозне обличчя в Яви. Ну, тоді на всяк випадок прощай, зітхаю я. Прощай, зітхає Ява, і ми стримано по солдатському обіймаємось. Мені щипли в носі дедалі більше. Хоч двері відчинені, і можна спокійнісінько собі зайти, проте ми ліземо через вікно, де ви бачили, щоб герої на небезпечну операцію ходили крізь двері. Таємнича довгаста коробка стоїть на столі. Ява бере її. Одкриває В коробці синій термос, з кришки якого стирчить скляна трубочка, обгорнута марлею. Ява, відставивши в бік руки і, одвернувшись від термоса, поволі-поволі відгвинчує кришку. «Ще трохи? Ще?» «Обережно! Обережно! Обере!» – завмираю я, відступаючи. «Баба!» Я гепаюсь на підлогу і заплющую очі. «Все! Нас розірвало!» «Але чому ж тоді я чую, як щось дзюркотить і булькає?» Невже це на тому світі дзюркотиті булькає? Я розплющую одне око, потім друге. Я сиджу на підлозі у мокрій калюжі. Навпроти мене сидить скривлений із заплющеними очима Ява. В руках у нього синій термос, з якого щось лється. Біля мене валяються черепки від глечика. Ясно, відступаючи, я ненароком скинув з припічка глечик з водою. Хот тобі й бабах. «Яво!» – гукаю я. «Гадбой!» Ява вмить розплющує очі і підхоплюється. «Пильнуй термоса!» Але вже пізно. Майже половина вилилася. Тримтячими руками Ява загвинчує кришку термоса і ставить його на стіл. А потім... Ви бачили коли-небудь у кіно прискорену зйомку, коли люди рухаються з щеленою неймовірною швидкістю? Так от, якби нас з явою хтось захотів у цю мить зняти в кіно з такою метою, то не треба було б ніякої прискореної зйомки. Ми, як мурахи, метушились по підлозі на вкарачках, гарячково збираючи черепки і витираючи калюжі своїми штаньми і сорочками. При цьому ми раз у раз зіштовхувалися лобами і іншими менш поважними частинами тіла. За хвилину все було чисто чистісінько. І кулею вилетівши з хатини Фарадеєвича на цей раз через двері, ми що духу припустили по вулиці.